Arraitzen dut zue, zintzelik irratiko jeiz erretegia entzuten, hemen, ostegunero bezela telefonoaren beste aldean gure literatur txokoa sarduratzen den, Imanol Kaixo, Imanol, ze moduz? Erratxaldea, non duzen berko? Ja, oporruz ainekin Zukere, bai, opora hartu bat dituzue eguna santoak eta pasiatzeko, edo Bai, bai, bai Santa Rigi da, nere dago aldarean eta ser bai, bai. de merxo de gai, mai. Orendela gutxi lagun arte egin egiten aitortu nizan. Eh, horrek oh, tiempos aquellos saldi hori guzaintza jo asko, nire lagun hone ni eta esaten izan. En los que íbamos a profesiones ateas. Ahora no podemos, sacan a esta, esta iso, eh? no saña hostia. Eta arraza izuen, hori da egia. Ezink, en ke ze le va a hacer. laguna, la laguna, laguna gastesta radialesango sen en Iruña ko edora semen en guro unetango txinduan lakoak, eh. Eh, eh, Ordiziko or a la motilla, baina, bai Y eh, sanzite ba, bai, eh, e eh, bai, que Baina, bai, Gasteiz En egonza en progresión Atean ere, bai, o sea que Gustia que está gustando ba, Va, ba, lastimada, baina, neguía De guía, da, gaurregú neguines que obeste La gumbate que se atenten besos Y ahora haces lo a mitad lo que hacíamos cuando éramos jóvenes Vamos, te comes una de años de cárcel Terrible, ta Bueno, ba, ba, ba, se os eren Godú, esta A estos santuanes Va, va, ahí lo tengo debo Se lo tengo debo Ateo Gintzarekin Eta que se lo hiciste muy bien Edo Silbor Gintzarekin edo, bueno, yo que sé Arnas Gintzarekin, incluso debo Gallera, esas que mola Baita de Elisa, que irá a Bastenar y dira eh. O sea, Rouko Ota Campañita, ota eh. Beste Batzuga bueno. Rouko, y que suena a grupo heavy eh, Tío, Rouko, que no Bueno <risa> <risa> vale. Bueno, gurera, ez da, zer ekarri duzu gaur, a ver, txiki entzako, hondi entzako, erzaini entzako, nore entzako, e, eh, kontra biaz eh, teopora karduko hitugula, zer epo izango da, ez da? Bai, zer epo tolo da, e, egun geiruro horri e, alde ditu, bueno. eta amala urtetik horako gomendatzen dute adituek, eta liguruaren izenburua ez da, izen mal baizik, eta galdera bat, Eta galdera gainera erantzuten da, orain horrein, zorion eriburua irakurri bitartean joan nintzen e, poskit batzuk jartzen ze, galdera erantzuna liburuan zehar dago. Eta poskit hoge begiratzen nintzen, e, zera, prozesio tegabak eta barra esaten nintzen Eta bai, galdera zein den jakitan nahi duzu Bai, er? bai, bai, ba, ze burua baldemada, zerremelo ez? Bai, zerre mello, zer daba maitasuna, oh, zer aldera, zer daba maitasuna Eta, nume fastidies, postitori batekin daukazula erantzuna jarria Bai Bai, bueno, ez da ekite zango dugun, ez, daukit... bueno, li, ah, ainbat, vale, eh. vale, ez Bueno, liguruan zer ematen dira hainbateran Ah, bale, bale, bale, bat, hainbateran vale. Eta, zu kaukeratzen duzu, zuretzako egokien adena, edo momentu horretan, ez e, Gau, maitasuna zer denere, bai, ez Momentu batean, alabestean, edo adin batean, edo bestean, edo leku batean, edo bestean, oso gauza desberdin esan daiteke ez? Ba, edo nor sentitzen don. Adibidez, emberdago, definizio bat dela maitasuna perkusio tematia garunean, grabazio luzea bihotzean. Baiz, aki, eta hau... Ba, agian, abesu ari bat, en txai da. oda eta, maitasunen definitzi bat. edo, zintzelik eko grabatzen, aditu zuna horrena, edo, baitare, zonde teke. Azi, zel, zel. Berta, diteke, zel, ma bi horreko pasazitun ork grabatzen, azkeinen orde guztiak isoratu ekizoratu arteia, iela, pero, bueno, azkenean <risa> feisbukeko egeta den abiali behar izan tibuta mesu bat, asike, echa cuentas. Ai, ama. Eta zenologias. Bueno, ta, orduan hori da bat, ez, ez dugu esan idazlea en orden. Idazlea de kategorikoa, ta, ta bueno, pentsatzen. Ose, askotan ez, aldako galdera direna zer daba maitasuna, edo horrela koa segun orkidazzen duen, edo segun tratatzen oraltratatzen ungaia, askotan oso asalean gelditzen dira, edo tituloa oso erakargarria, gero barrukoa mamirik abekoa, kaso honetan ni pentsatzen dut, ez dut irakurri, baina pentsatzen dut ez dara hori gertatuko, ez? Ez da hori gertatzen, ez da gertatzen e... Liburu oso hostalari du eta Horentxe Horentxe esango dugu norban irazla Oina, lehenengo esango dugu Nolako den Liburua Permititzen badiaz do bai, bai, bai, bai Beira, e, Liburua Bi aldetatik gazten da Alde... e, Ez dauka aurre eta atzerik Dena aurre dauka Eta e, aldeatetik gazten bazara e, Pertsonaia bat ezagutuko duzu, eta pertsonai horren egun bidez ezagutuko duzu. Eta pertsonai honen egun egun bakoitzeko, gero poema bat edo kantu baten letra izan daitekena datoz. E, egun erokoaren e, testoak zenbakiarekin datoz. Batetik hogeita sortzi da. Eta poema edo kantu horiek daude alfabetoaren letrarekin, atik zetera. Eta orduan ba, liburen alde batetik hasita, neska bat, demagun neska batena, eta beste aldeetik gero mutiru batena. Eta, kaso netan, ba, neska hori muti jorrekin dago maitebin dute, eta mutia neskarekin. Eta e, ba, batak zenbesteak kontatzen digute, ba, zer sentitzen duten. Eta horrean nola bitaren maitasun ba, nola garatzen den lekuko egiten gaituzte. Eta bueno, da. Em, gazte Gazte Doneraben maitasun ezaugarriak ditu. Osea, bueno, aldi berean ba lenzukai ondo esan dezun bezala, ba, ez da eh nobela bat, ez da ki e, ba ñoñokeritan bestetik aber hortzen da na. baditu bueno, ba ze dizu nik. Ba, ma maitasuna ere bada behir hemen, momentuaren, definiziotan de ere jartzen da behir, eh? Zer bada maitasuna? Batzuetan erridikulo pixka bat egitea, ezta? Mm -hmm. Borixe, bada bai, bada maitasuna berridikulo pixka egitea, eta beraz, erridikuloren parte izango gara dago edo lekuko izango gara baina, bueno... Eee... Ba Zun, zun normalen ibiltzen zaen ez horikazte txetan taulakoetan e, Gertatu zei zuagian neskak Edo, bai, bai, neskak esan dugu zera Edo markumeak, segun e, duago baldimadia Alde batetik anastea eta gizoneskoa mutiak besta alde batetik an Ala, ala ez, bagatzukazte dia batetik bestetik e, ba, Egi, egi esaten baizut, e, adina hoekin ez naiz zidiltzen eskoletan Gaztea hoekin nidiltzen ez, ez ez de probatu libudu hau eskoletan e, Ez da, ozera gomendio zerrendetan eta beste lan batzuetan ba, agertu da eta bueno, nik aipatu dut eta abar baina ni zuzenean ez naiz eh, aritu jen, eh, irakurleekin diguru honekin ez, osa uh -huh. ez dakit beraz zait. ez dakik bueno, ez du zehidaz lehezan, norendikan, eh? ez? norendik edo, esan, ez, ez, ez ez suspense, mire nagur meabe aham uh -huh. Miren, aur meades bai Cristolesco eh, begia idiotzi duena. Orain dela utzi eta. Tau Ta, aunash aunash quadro libruao. Au eh urte 2008koa. 2008koa orain dela urtekoa eta bai, eh bueno, eh, actuala, eh, Zer da? Ez, ez eta la era esa 2008 ez da 2008 es enposta hasta que llegue, caso netamente. Gaztelania zure badago. Astrela saio norbaitek bali madu kaprichoa erdaldu batio faritzekoa edo berderaz iragurtzekoa berak azelan ez ere baduka liburu hau bai <laughs> eta bestela aipatzekorik bueno pues direla es pentsatuz de la hartzekoa bi, biari es era eta eskea da dejo barruan hau ja bere honek ez du aurrekotan e, asko egondusara komiki quinto la aurreco esta indikan indican caso netan betzatu es marraskiak es serres llama la voz de bai eh con izeneko euskal ilustratseile baten eh, ze dago eh, bai bueno orla kom claro muchas netan marraskiak ba, Eh, ez dakit eh, bueno ez dakit, eh, ekarten poetiko edo iradokitzaile edo bigarren maiako irakurketak eskaintzen eh, ditun eh, ekartenak egiten ditu ilustatzailea baina bai hor dago eta gizan saiatzen da nah, horri gehienetan dago zerbait bai, bai. <laughs> ba. eh, adibidez behira horren libatzen ezelan liburuaren alde batean liburuaren Porta bialdetatik berdina da berdinara, da? Galdera, titulo, egile, no seke, marrazki, elkar, elkarregargita da. Baina detalle bat da ez berdina. beko eskubiko e, partean, alde batetik txakur bat agertzen da. Txakur bat e, ondoan ilargi bat duena. Eta besta aldetikan arrain bat. Arrain bat e, eta ondoan hor e, lago ur gorri bat bezala dauka. A, eta txakurren aldetik aluki bat dago eta arrainaren aldetik hanka bikoitz batzuk. Bai? Beraz, e, beraz, balago, alde txiki hori, alde batetik arrainaren dugu, eta txakurra. Beraz, eunde hiruro gehi horri alde hoiek, hoie, ez dira benetan eunde hiruro gehi horri alde, totxo-totxo, tagogo eta zer de maitasuna, oh, ta orgurua ustea, eta... Uh, ez. Uh, ez, ez, ez, ez. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, zur ustez, e, arraina arraña zer dan, es. Eta txakurra mutila da alderantziz. Home normalean orroidikatzen dira. Normalia norla dikat... nor, nor, irudikatzen dira, ezta? Raina asko izango litzateke eta mu eta txakurra berresgizunezkoa, español, euskalo. Ba, ba, bai, ba, bai, bai, bai. bai, bai. Eta eh e, e, sanitute hankacho batzuk eta aulki bat agertzen direla, e, zein da zen? Bas. Hankacho taulkiak. Bai. Oio, ya zaiago da, eh? <risa> Kankatxota hulkia, kankatxoak, kankatxoak, kankatxoak neska, danzalda bilta hulkia berriz gizona musa jolazten. Encho, hondo, hondo. Hortxe, hortxe, ya, ya estereotipu jarraitzeko. Oio da. Ba, zondok, zondok, ba, imanol, ba, utzi bat zaitugu, zen jarraitu bar dugu, saioarekin, eto horrengo bihazetan jaie mango dizugu, beraz, bueno, horrengo bihazetan, takero horrengoade maiatzaren lena da, Egoin behiatza hemen oh, okay. egutegia ez? es? Maiatzaren lena ustegunarekin tokatzen zaigu, auskalo, beraz, bueno, maiatza bitartegu txinez. Ba, okazu, denbola irakurtzeko, ipuinen artean ibiltzeko, eta, eta a, ber, a ber, emango du, a ber, serekin voltatzen zaren, orduan Bai, so, maia zaren sortxia ikutzen den, nik emene gutu egian urrengoa, espesa eta bat ere, bai, sortxian jartzen da. Ba, bai, bueno, nahi da zuen arte, nik emene gutu egiten Oh, zondo, ba, da, eta aurrean arte, orduan Bai, bai Baina, aparatu zu fitxia, bai, goberatu, bukatu baina olen fitxatehnikoa, salto egin dugula Bai bai bai bai bai. Izenburua zer da ba maitasuna? Idazlea Miren Aburmeabe. Ilustratzailea Concheta Provantsa. Argitaletxea Elkar, Argitalpen Norta 2008 orrialdeak 160. 14 uh -huh. urtetikan aurrera. Ba, oso, no? ora, orain bai, orain ja lana lana ja bukatuta da, ja ja porretara jonsaiteske, ala procesiotera edo roko talde Gebionikusterados, naiz Orija, okay, okay. Orilla, Bueno, va, va vamos de va, abajo. Vamos a Venga.